sabuni tumesema ni wajibu wetu kuwaadhika kujua kwa nini tumeumbwa na lengo gani tumeumbwa na nini tufanye ili tuwezi kutahakikisha katika njia muhimu tumeitaja ni kusoma ukajua lengo la kumba kwako ukajua na nne ya kudu Allah tabarak Asiyosoma hawezi kufikia katika lengo. Asiyosoma hawezi kufikia katika lengo la kuumbwa kwake. Ko kwa sisi tupo kheri kubwa. Tupo kheri kubwa sana ya kuwa ni wanafunzi. Lakini tuwaidhika kwamba tujiandaye wakati wa wote tunaweza kuondoka kama vile ambavyo sisi hatukutaraji kuna watu leo watakuwa sasa hivi hawapo ninazongumza watu hawapo tena wapo chini ya ardhi hebu tazameni wale mafikio tazameni sisi tunatuna tuna, kwa sababu sisi tu twenda kuzika tuwaondoka kuna siku ni wewe na mauti yanapokuja yanifananishe au fananisha mauti na kulala the last second ya kulala huidum mala ile sekunde ya mwisho ndio umepitiwa unaijua unaweza kuwa kitandani upo ukasema unza kufanya nyuradi rati mwisho umeisha qul a'udhu billahi minash shaytanir rajim qul a'udhu binasipe ujamaliza so, ile ile nukta ya mwisho ile when na baada ya hapo kuna maisha ya dunia ndoto kisa maisha ya ndotoni Kwenye ndoto kuna mtu anaoa. Apata watoto kwenye ndoto. Uwango kweli? Kweli. Na kama nyema uzabu na ndoto mazipata rahma rahmatan Mtu anaota lakini ile ndoto anahisi maisha ya kweli ya uhalisia. Na kuna sehemu ndoto ikitaka kukatika kama ndoto tanu. Basi mtu afumba macho anakaambia yeye urudise. Uongo kweli? Yeah, yeah. Asante tumepita huko. <laughs> Yale maisha tazama maisha ya ndoto. Ndio maana usingize mtu akhul mauti. Mtu anaoa kwenye ndoto, apata watoto. Kwenye ndoto mtu analia mtu anakufa kwenye ndoto mtu anakimbizwa na ngombe kwenye ndoto mtu anapigwa risasi kwenye ndoto na anahisi kabisa kufa na ule uwezo wa kuona kwamba Sheikh ulislam bin subhanallah alikuwa anaeleza yani kwenye ndoto Allah anaweza kumpa mtu kuwa nguvu ambazoweza kupewa ule ile kule kuzingatia ile wahi waweza pewa katika uhai na Allah akakupa katika ndoto. Kwenye ndoto ndotoweza Allah akakupa wahi ukajua kabisa. Hii haya maisha so ya kweli hii ni ndoto. Kuna watu ambao pewa ile, si ndiyo? Unajua kuomba kwa hii hii ni ndoto. Sina haja ya kulia. Hah? ipo Hah? ndiyo? Mwengine mtu anajustua, Yaani unafungua macho kwa nguvu ndoto mbaya. Unafungua macho. Wahera. Kama una mke pembeni aliyokuwa anakutazama, unavowezeka. Na kuna watu hiyo wai, hiyo hawana kabisa. Hajui kabisa haya maisha yale, hawezi kuzingatia kwamba ni maisha ya ndoto sio maisha halisi. Ambapo hiyo ndo 100% mtu anaishi kule analia kama mke kupembeni ya kuonoka na kwamba umelia sana jana mmoja sana au jana umetukana sana ndio wakali wakali kama sisi ni jana suru kwa mkumbesha nani jana umemke kucheki tu Wakipata mke ndio mwaezana zaidi ya ku sasa vile vituko. Nikoonyesha sasa. Yaani ni maisha unayoeseka sasa hayo mauti. ukafa kwenye ukalala, ukalala mpaka ushtuke ndio hiyo haya ni maisha yale yanopita liko si maisha. Hadithi ni ndoto na hivyo hivyo ukafa ndo ima nafsi yako yipo katika neno na, au nafsi yako yipo katika dunia mpaka siku ile ya fulani hayaishi na hitaji kuandaa vizuri tufanye mchezo tusitezesheteze humu mmepata fursa kubwa ya kuwa ni wanafunzi twajiandana akhera waenza kufa usiku au kesho so unasoma dini umekoe ndo asri Ukipata nafasi umekaa tu ukapatazama picha ya ovyo. Ukikijijini ukoto wa kuona unafanya ufisaha. Ni maisha yetakayotujiandae tujue wakati wote tunaweza kufa. Anaweza kufa kijana, Waliokufa ni vijana, ni wadogo. Shekhe wetu, shekhe wenu ni kijana mdogo, kuna watu wazima bado wako hai. Wana miaka 60, 70, 80, 90 wako hai. Wakati wote unaweza kukujiandaa na hii safari ni jambo muhimu na safari hii ni nzito safari hii ni indefu, na zadi tulubeba, ya kutusaidia Kuni utazawadu fa zadi wa ya ul -alba tujiandae na mauti mauti ni wakati wote tukumbuke mauti tukuzanguni ya kusema ni mengi sana Ya kusema ni mengi tusomeni tusidisheni kusoma tusomeni kwa juhudi kwa sababu katika aina atakay kufa yupo katika njia ya kutafuta elimu anakufa fi sabilillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala llahu lahu tariqan ila aljanna yeyote atakay njia akawa anatafuta elimu katika njia hiyo Allah atamfanyia wepesi wa kwenda jepone wadhālika nahilo kasababu li anna alilmu kwa sababu elimu nafsa hu ibada elimu yenyewe ni ibada wala elimu sababu na elimu yenyewe ni sababu au ni wasila ila saa ila ibada ibada zote huwezi kujua bila elimu ndomo na elimu imekuwa ni asharf al a'mal kwa sababu yenyewe uwezi kujua tauhidi bila elimu uwezi kujua shirki bila elimu uwezi kujua zakaa bila elimu uwezi kujua saumu bila elimu kwa hiyo imekuwa elimu ni kitu muhimu sana tusomeni tukijua sisi ndio katika ibada wala usisome kwa malengo yoyote ya sio kuwa madango sahihi ama labda mimi nikishamaliza hapa itakuwa hivi kwa sasa ifu kwanza kwa ngoja pakani malize huko Tumesoma unajifundisha raka kabla al-fajr na bilibionu. hadithi wa kwa nini wewe zina za alfajir. za kabla kwa nini la kuna watu kila siku atakaoamshwa na hata ikiwashwa kununa kila siku maneno kila siku za na bado ana mswaki ومبيتنا لكه اثنين ذا خير من الدنيا وما فيها زينكميتها طالب العلم هو وتري الامام احمد رحمه الله تعالى عليه بالغ في ذلك ماكافيك يا كونى انت اساسا الوتري حتى يتكون شهي Rakaa moja ya kushinda baada Isha rakaa Allahu Akbar sura al na nakuu wa Allah ukaswali ili kushinda Ahmad atakuwa shahidi kwenye mahakama yule mtu basi wasi kuwa ni shehe wa watu ni dai na umejisoma mtu me katika mambo au masahaba maasaba ni kutokuacha kuswali witri. Siri. Mtume alikuachi witri safari akiwa safarini akiwa mjini. Lawe unasoma ufanyii kazi ilmu ona kama vile eti baada ya kumaliza sahuko nkeshanka oo nki ankiwa dai iko shehe wapi utofika najua hutafika anakuambia ni nani? Lengo la kusoma nini? Kwa sababu al-ilmu wasila, ilmu shoraya. Alimu sio lengo, elimu ni wasila. Ni njia ya kukufikisha katika nini? Al-ghaya. Na al ghaya ni nini? Ibada lillahi wahdahu, ni kumwabudu Allah. Kaise taabudu rabbak wasila wake ni ilmu. Sasa kama wa maghorafi. Wakuta wanafunzi, hawa wanafunzi katika maraki za watu wa Maulidi, yaa ziki waswala kawa haswada. Lakini kahifadhi Mageti kichwani sifa sifa tutataka isomeshwa sehemu basi Miglangu wa Maulidi yote yaiju waweza kuimba vizuri lakini kuswali swala alfajiri yapita Tena sio wanafunzi mpaka mashekhe zao Sasa tumepita huko za kuwa shekhe ana nyumba hapo jirani Basi ni mtaswali ukamaliza shekhe kutoka haja Na mwisho pia shekhe atoa onyo msikongee sana mambo ya vipya elimu umesoma niko lakini nini sasa watu tu wamefanya elimu kama vile kibarua fulani chochote watapata maisha elimu kama vile kioski najua kioski kigenge elimu kigenge takumzanyanya la umekula hasara elimu yetu kwa kwanza ikunufaishe wewe hiyo ujinga wa nafsi yako elimu ikukurubishe kwa Allah tabarak wa taala Inma yakhsha Allah min ibadihi alulamaa. Kusaidia. Ko yatakiwa tufanyie kazi elimu. Tumelowaana jamani. Lakini jamu nyingine ataikuwa sisi tukianana. Tusiendeo mshawana. Tusiendeo husuma baina yetu. Mtizamo umekufa umegombana na ndugu yako you know. hamjasalisha na mnajua matendo Allah anayakataa kwa watu waliogombana mpaka wafanye sura Isha Kwa haya maisha tumerudishi tuishi maisha tukijua sisi hapa tuko katika kihaya Ngoleo letu ni kutafuta radhi sana Sa Allah Ta'ala Kuna mtu yuko hapa anafataka kumwambia ndugu yako kwa nini mtu ndugu yako atakuchu Kwa nini? Kwa nini unbe viatu kwa ndugu yako? Kwa nini umtukane ndugu yako mama ake? Kwa nini? Kama asipokusamehe huyo mama yake wewe umemwomba rathi. Sababu umetukana, umemtusi mama yake. Umemtusi, uchi wa mamake. yake. Wewe hiyo radhi utaomba nini mama Naona masara mtu mdumanafunza ifanye mbebe kidogo kisha mtu mama yake. Eh! Ah! Mvipi we, wewe? Wewe muhuni Watu badhi ubokane kijio cha bangi hapa. La, sishimu Hapa tutakuwa tumridhisha Allah Tabarak wa Taala. Unaelewa wazee? Lazima tuzingatie. Sisi hatuna haja ya kupigana mikwaju kama tutakuwa wakweli Hatuna haja kuokeana senyenge. Markazi imezungukwa nini? Senyenge na wafu. Markazi na bodyguard ina maana Kana Mungu, kana Rasul sisi. Sikutusaidia kama vile kama vile mashule ya, ya kisekuno. Watoto tano saizi kuendelea nini? Bora katazame TV mtaani, sasa yule wanazika Wakati nilikuwa nasoma form six. bana, kila Ijumaa natoroka, nilikuwa na kampuni kila Ijumaa. <coughs> <coughs> sasa kwani e, so kwa ni sekwa senyenge so ibada kwani ibada mu <laughs> shule bodee ibada wakifika jumaa ba jumaa tatu alfajiri maliza kuswali tuna chochora na ingia shule lakini hii hii ni ibada Ilmu hii ni katika ilmu. elimu yutaghabiri wa atakayejifundisha elimu ili yanala aradan min ad-dunya lan elimu <coughs> elimu ambayo Yasoma kwa ajili ya kutafuta wajihu wa Allah akaisoma elimu hiyo ili apate vitu vya kidunia malengo ya kidunia vyao kusifiwa na kadha hawezi kupata ta'arufu ya nini ya salama Talafia hadithi hizi na nyinginezo mfano hadithi ya watu ambao wa wataburuzwa kwa uso zao wale watu watatu katikao wa ni mtu aliyesoma Qur'an akasoma elimu ataulizwa umesoma kwa ajili ya nani atasema ya Allah nimesoma kwa ajili yako Allah tame kadhabta ta'allamta li yuqala annaka alimun laqad qil Yori soma ibu ambu alim kushasemwa tambwa malaika muingizeni katika moto wa jahanna as'alullah salamatan alabi Maulama wetu wanasema katika maulama maalum kwa katika ardhi wana liya mtu ameosoma elimu da dini umekaa msikitini hmm. umelala chini umehifadhi kitabu cha Allah lakini lenyko nako dunia unakwenda matoni huku umehifadhi kitabu cha Allah unakwenda matoni unasema elimu ya tauhid kwa sababu tu uko na ya kidunia ni lazima tujitahidi kusahihisha nia zetu nia zetu zikawa ni kwa ajili ya Allah Wallahi maisha yetu takuwa mazuri. Tutengeneze mwisho kabisa wasia wangu. tutengeneze wasifu wetu baada ya kufa. Tutengeneze wasifu wetu baada ya kufa. Umeelewa nini? Yaani wewe tengeneza maisha yako ukifa leo mfano kesho kila mmoja aliyela kila mmoja anakubebia. Mashaallah, kana kariman kana kadha kana latifan, kana رحيما kila mmoja asemi Masha Allah kwa kijana mzuri hana tabu na mtu mkerim tengeneza wasifu wako baada ya kufa watu wakikutaja vizuri malaika wanasema amin. Janaza yako baada ya kufa watu watakimbilia kwa sababu ya wewe kuwa ni mtu ulitengeneza maisha yako baada ya kufa mahusiano yako na watu yalikuwa ni mazuri mtu hata kama yuko wapi atajitahidi aje kukuzika akuswalie akuombea dua kwa sababu wewe ulitengeneza maisha baadae usiondoke katika dunia watu wakafurahi bora tumekoya unajiona uko yakukoya yote eh kukoya hizi ni lugha za kipwani manake yani kama vile tumepumzika yani wafa watu wafurahi bora ni bosho mchezo tusumbua yule bora tupumzike tutahema yani waondoka katika jamii watu wasema bora tuheme la usitengeneze maisha hayo inshaallah utabaraka wa taala mimi kama nilivyosema ni maneno machache inshallah si yakua marefu tusielembani sana sasa hivi ndio ika 10 saa 2 tosha lengo na madhumuni Kua mwami mwami Kua Kua ni kuja kuwatembelea kuwapata tasnia au kujipata tasnia ya misiba ambayo imetukuta kuwasubirisha kwa zigoa safari yetu wote na Ma maisha ya akhira. Ni maisha yanahitaji maandalizi, sawa safari ni ngumu, safari ni nzito. Basi tuandaye maisha yetu ya akhira, lakini pia tuandaye maisha yetu ya dunia baada ya sisi kuondoka. Hebu na msingi sana. na Tuyaone maisha hayo. Ukifa umeandaa maisha yako ya akhira lakini dunia yako na hilo ni rahisi sana kwa wanafunzi hebu tazama dhile rahimahullah za al kina al-Imam al-Bukhari zinamiya miaka mingapi sasaume fasahaba tujihama hawa maimamu kina bukhari lakini sayyid al-Bukhari al-Imam al-Bukhari ametumia sita 16 kuiandika ile miaka 16 ولا يكتب حديثا حتى يستخير الله انا حديث بي من بكاء صدقهه 2 استخاره بقى انا هاديك بقى 16 عندما يكتب كتاب لقد اخرج الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابي هريره اللي رحمه الله من كم سال البخاري Mtu amekufa utajo wake miaka zaidi ya 1000 atakemtaja rahimahullah Tuandae maisha yetu baada ya nini Nimesema kwa sisi wanafunzi ni rahisi Sana Allah ametuafikisha kiishi maisha mazuri ukasoma elimu ukasomesha watu ukalengania watu basi kutaja, watakutaja kwa khir kama sisi sermo tunavomtaja mwalimu wetu rahimahullahu wa ghafaraullahu lahu tukiandika lazima aseme hivi hata kiandika kwenye group lazima aseme kwa sababu ya kuandaa maisha mazuri baada ukifa mchezaji mpira ndio imetoka hiyo mchezaji mpira anajua ghafaraullahu lahu Warahimahullah washabiki wa mpira wa yanga na simba wajue waondokee na wachezaji wao bora nani atakioza wana siasa wana hayo Yesika na mwenye kitu wa chama akafa na mtu akimtaja hana rahimahullahu wala kathi lakini sisi katika upande huu tuna nafasi bora ya kuandaa maisha mazuri na utajio wetu Tumumbe tumuombe Allah tبارك وتعالى tuwafikishe katika haya ambao tumeyazungumza kuyafanyia kazi Allah subhana wa ta'ala atulipe sote kwa subra na misiba ile tupata Allah tبارك ta'ala Eh, nasi atupe atumpe vifo vilivyokuwa vizuri tufe katika uislamu na sunna lakini pia Allah atuwafikishe tufe katika hali na mazingira na eneo ambalo tutaweza kusindikizwa na kusaliwa ndugu zetu hadi sunna tamamu jambo tupatubiumbe tumuombe sana sisi to yaman mtu anaweza kufa kijiji cha karibu basi wasia wake ni lazima ataswali wake na <coughs> mtu anaweka wasia ni kifa kaswa pale makazi ko sisi pale swala za janaza anaweza katu salatu janaza watu wamekaa wasia wao magari za magari hata mtu kama alikuwa ni mwanajeshi ona gari za jeshi zaingia mtu atakaswaliwe na propaganda za kwa sababu ana mafundisho ukipata watumia au katika riwaya 40 Allah kwa kusalia ni shafa'a Allah kwa pia tuliombe, Allah alafia Tizama kama mtu unakufa umeliwa na papa na kwao umemezwa inakuwa inameliwa na simba ni sawa na mtu aliyokufa hapa kwa mfano kanetwa mbele ataba tul ilm yakasaliwa allah kwa tuombeeni haya maisha tufanye mchezo Uombe maisha yako kaa ukiswali baada salaa au wakati wa sujud muombe allah ufishe ala islam na akupe kifo kilichokuwa kizuri allah akupe wasindikizaji wema watakusalia usifanye kabisa haya mama wewe wakati wallahi jana mbichi. kuna mtu ananiambia anuza swali, mtu mtu alisilimu. baada ya kusilimu. akaoa binti wa kiislamu wakaishi alipokufa akasafirishwa kwa mwanza wazazi wake wamemzika kikristo kamsah sisi atujue yu kokuslimu kwake kazikua na misanadi ndiyo mtu hadi tena kwa uislamu wa allah mema katika wa sallallahu ala nabina muhamad wa ala alihi wa fikum